Rafel ah, vale. Ara et sentim sí, perfectament no et sentim bé, no? Sí, et sentim perfectament Sentim doncs aquest ambient que tenim doncs avui en un partit en què el Palafrugell es podria, bé, si guanya, proclamar campió i per tant doncs poder ascendir de categoria avui és el primer partit que fem d'hoquei okay a la nostra emissora i per tant doncs Rafel, a veure doncs és un partit una mica diferent a nivell tècnic Uh, doncs a veure si aquí uh, pot uh, si et sentim des de Vilafranca del Penedès uh, va amb una mica molt de retard això eh? perquè em fa l'efecte que la connexió aquesta vegada va bastant, bastant, bastant amb, força, amb força instants de de desfàcil entre el que és el directe i el que no. Però nosaltres aquí estem per portar-vos aquest encontre que avui enfrontarà el Patí Vilafranca amb el conjunt de Palafrugell, un partit interessantíssim que intentarem seguir fil per randa aquí amb nosaltres amb l'encontre del dia d'avui. Sí, doncs, estem aquí... a punt de començar aquest encontre, un encontre que en narrarem en directe des de la sintonia de Ràdio Palafrugell. La primera vegada, diria això que tenim al de... món de l'hoquei, una jornada històrica per nosaltres, i la veritat és que estem molt contents i molt orgullosos des de Ràdio Palafrugell amb aquest pavelló de Vilafranca, del Penedès, d'haver-nos desplaçat fins aquí i oferia tota la nostra gent. Que de fet és l'única gent que hi ha al pavelló pràcticament sí que veiem alguns aficionats locals a la nostra banda però la presència d'aficionats de Palafrugell és immensa, és nombrosa jo qualificaria com a un centenar de persones de Palafrugell que s'han acostat fins a aquest encontre. Avui el partit no el narraré sol perquè jo ho vaig de confessar d'hoquei okay sé alguna cosa però les coses tècniques se m'escapen és la primera vegada a la meva vida que faig un partit d'hoquei okay sobre patins, per tant tinc el gust, la companyia de, de tenir al meu costat amb un exjugador també d'hoquei okay, com en Francesc Solés. Francesc, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom i alegria per tothom. Com ho veus, això, amb aquest ambient que estem vivint amb el dia d'avui? Eh, jo veig un ambient molt motivat i la veritat és que, ara que parlaves de, del públic, jo diria que eh, amb el mitjà en és fix Sí, perquè a aquest costat d'aquí també tenim molta no, molt no, de final local, no, eh? Uh, més o menys, uh, sí, forai, forai. Anem a veure quins són els cinc uh, inicials en, de, en dos uh, conjunts en el dia d'avui. Per part del uh, Palafrugell, doncs, uh, em comentes uh, que el porter és el sí, porteràs uh, que tenim, no? Sí, home, uh, a veure, evidentment uh, no, no falla mai, però el Lino... I llavors, uh. Bor de Ramon Ten Això Xvierddri que el tenim aquí davant nostra, com un dels jugadors també de l'equip. En Ferran també el tenim en Ferran Garcia. En Borsa Ramon ja l'has comentat i el número nou que tenim en Paul Vives. Doncs aquests són els jugadors de l'equip Palafrugilenc, aquest 4, aquest quintet inicial que tenim a la porteria a Marcel Luzon. Té la bola a l'equip del Palafrugil jugant amb zona defensiva per l'esquerra portant la porta d'en Pol. Obrirà cap enrere, intenta jugar individual atenció al xut que se'n va per sobre del travesser. Una bona primera jugada. la trenta Acaba d'assenyalar falta l'àrbitre, uns sistemes de joc, unes decisions arbitrals que tu m'explicaràs i explicaràs amb els nostres oients eh, com són. Si sí, sona A vegades ho intenta Xavi Garcia, l'entrenador del Palafrugell, dexplicar nos a través del programa sí. d'esports, però realment el hockey també ha canviat molt de l'època que jo el solia veure, tant quan era petit el, el casal, quan Ui. fa uns anys, perquè les normes també han canviat bastant. Oi, si mira si han canviat que els he de tornar a estudiar. Un Palafrugell, senyores i senyors, que necessita la victòria en el dia d'avui perquè recordem que els cinc primers equips estan separats amb una distància curta. Per tant, els cinc primers... Gassi! Ha estat un xot d'en Paul Vives. Ha disparat la pilota amb l'estic i aquesta ha pogut rebutjar el porter. Ha estat una bona jugada. Ara és el Patí Vilafranca qui té la pilota. Estava jugant Aragonès. Aragonès més enrere cap a Ribes jugant també cap a la banda dreta de la pista per Ballarès, amb una cantonada a la pilota per en Ferrer, que és el capità de l'equip, darrere a la porteria, intenta passar la pilota més enrere per continuar la jugada individual, el xuc des de lluny que se'n va per sobre de la porteria del hockey per la Frugir, que com dèiem, es juguen el dia d'avui el fet de poder pujar a l'hoquei Lliga, és el líder, però eh, fins al cinquè equip d'aquesta Lliga té possibilitats encara de pujar matemàticament. esperar el que fa nosaltres som prou responsables per saber el que ens hi piden. per tant tenim un confinatge que ha eh, de passar a passa. no. guanyar i fugir guanyar, assolir la victòria amb el partit d'avui efectivament per l'hocquei Palafrugell és el sí o sí amb aquesta darrera jornada de Lliga 21 minuts 54 segons per al final d'aquesta meitat la pilota dominant a l'ara mateix el Vilafranca, jugant a la al centre de la pista obrint pilota cap a la banda dreta per jugar amb Nen Ribas novament la pilota la deixa més enrere ara mateix per aquest mateix jugador després d'una combinació que ha efectuat amb Aragonès continuen jugant remenant la bola a la seva pista ara aprofunditzant per darrere de la porteria de l'hoquei per la Frugell la pilota situada just a darrere com intenta el Capità fer aquesta jugada la pilota morta la recupera a l'hoquei per la Frugell per iniciar una nova jugada d'atac jugar a les, a les, i ha apostat la bola sí. de venir per acá, per favor, soltant la bola, soltant la bola. Per que els però a aquesta jugada, eh, una jugada de contracopa de, de l'equip local a perdre les boles. Una jugada de contracop, en la qual el jugador del Vilafranca del Patí Vilafranca s'ha quedat just davant del porter del Palafrugell i la sort és que la pilota li ha passat, com diríem, entre cames, quasi. L'hoquei és un esport rapidíssim. Desbocats. Desbocats Estem des de ràdio Palafrugell en directe Amb la nostra primera, que jo sàpiga eh? També m'ha puc equivocar la transmissió D'hoqueix okay sobre patins Atenció al contraatac del Palafrugell Pilota cap a l'esquerra, a veure aquesta jugada Gol! Gol! Gol! En Petson no sé si ha estat de l'Aldric O en pròpia porta Jo diria que ha centrat la pilota, quan anava a rematar el jugador del Palafrugell s'ha creuat el del pati Vilafranca, que no sé qui ha sigut, i l'ha posat a dintre. Home, amb el cul, si cal. 0-1 guanya el Palafrugell, amb aquest resultat ja es pot acabar el partit, si volem. I acabaríem d'aquesta manera, 20 minuts, 19 segons per arribar al final de la primera meitat. Atenció al suert, una aturada d'en Marcel. Cada està molt segur. Tenim un gran porter, el Palafrugell. Home, el Lino eh, ja ha demostrat que és el eh, capità i és la persona eh, que sap dirigir i controlar eh, els portals. El Lino el coneixeu? Com el Lino? Lino, Lino. esports. normalment mai mai se diu com un apel·latiu? sí doncs com... no, no. ja m'aniràs dient quins són els apel·latius dels jugadors del, del Palafrugell ara una altra bona aturada de Lino té la pilota ara novament per la banda dreta l'equip del Palafrugell, de Palafrugell dius Lino, sap qui és, sap qui és. Doncs ara tenia el piloto l'Aldric, com li dieu l'Aldric? No, l'Aldric. Ara ah, Torna a jugar en posició defensiva. És una jornada molt coneguda per l'Aldric. Molt, moltíssim, moltíssim. Torna a jugar per la banda dreta, estan posicions atacants. Atenció al contracop de l'equip local. Ha defensat bé... Aquesta sèrie el conjunt per la Frugella encara no tants de nervis pot jugar d'una manera diferent. Aquest 0-1 li dona l'avantatge en el marcador, tot i que sabem... Uh! Quina jugada, eh, però... Bon! Ha estat una jugada realment preciosa, al meu entendre. alguna arrastrada ah home, l'hockey pot ser un esport en el qual es marquin molts gols tot i que recordo amb en Xavier García bal a Balda l'entredor del Balaproject que l'any passat van parlar amb un partit que va acabar 0-0 i fins i tot ell estava sorprès. Sí. És molt difícil. Jo els siguis donat 5 punts a cada un dels equips, segurament. Eh? <t 'n 'hi> I intenta tornar a jugar l'equip del Palafrugell en zona atacant. Atenció al contraatac ara de l'equip local. Juga el Vilafranca amb la pilota en Ribas, que sembla que és el que inicia totes les jugades d'atac, al cercle central. Juga amb l'Stick. És bo? Eh, sí. uh, sap, sap molt bé uh, desmarcar-se que és, evidentment, un referent d'atac uh, de Riva Franca. Uh -huh. Doncs atenció a la pilota que s'ha perdut ara una altra vegada és un esport d'anada i de tornada rapidíssim, et fa estar amb uns nervis constants és impressionant seguir un partit d'aquestes característiques, atenció que la jugada pot ser molt bona, goll quasi, ha estat una bona jugada no se n'han sortit però amb aquesta ocasió de marcar el jugador del Palafrugell, ho ha intentat eh Està més encert del del portero de, de des del davanter. No ara. Sé no si ha sigut pal o l'ha tocat amb el És no, no. sí, Un pal de l'equip de l'equip local. Segueixen amb aquest. A la partida ni jo no diria que possiblement sí que ha sigut cas perquè l'hi estan, o, o què li passa? Mm. Ja hauria tocat el casc i el pal. Ja m'ha donat l'impression que s'estirava amb el coll i l'arriba a tocar, eh? No, mm. el que m'ha fet se el casc de su. Això és difícil per ells, per els forters, d'hoquei jugar amb aquesta màscara davant, amb aquest casc. És una temperatura bastant elevada, eh? Hi ha força ambient, veritat, aquí, tot i que no s'hi juga res a Vilafranca. Sí, bueno, hi ha qüestions que ja avui ho bueno, hem estat examinant, eh, però, bueno, eh, us dic una cosa... No, no parlaves de maletes? Eh, bueno, eh, maletes no la dic, però, clar, hi ha una cosa que és molt lògica, no les fa. Eh, pagar per guanyar no és pecat. Mm -hmm. eh, clar, aquí hi ha moltes substàncies, però, bueno, nosaltres hem de fer el que hem de fer i oblidant de d'altres. Intentarem, doncs, fer cas amb el nostre company que ens parla, però és molt difícil sentir qualsevol cosa des del pavelló d'hoquei, amb l'ambient que hi ha aquí, el xibarri esclatant que hi ha amb el pavelló de... de Vilafranca. Intentarem pujar i acostar-nos una mica més al micròfon, al parlar i cridar una mica més, perquè l'ambient que hi ha fa difícil de que se'ns entengui, des de qui estigui escoltant via internet o a través de la ràdio les nostres paraules, recordem, falten 16 minuts per acabar aquesta meitat aquí a Vilafranca, de moment el resultat és d'empat a un i sempre és el mateix jugador sí. ah, sap, sap molt bé com dos per cara i això s'ha de controlar però bé, bueno, eh, falten moltes minuts jo crec que uh, les piles els uh, nens uh... doncs anem a veure aquestes jugades que intenta fer l'equip a la Frugilla en atac. no se n'han sortit amb aquesta jugada en Rubén jugava per la banda dreta i a final la pilota no ha pogut arribar amb en Ferran uh, atenció a la jugada novament de l'equip local passen per darrere a porteria i la pilota se'n va directament al públic una d'aquelles coses que ens fa tanta por amb els que no hi entenem Es nota, no? El corredor Mató és líder en aquests moments de la categoria. 44 punts, empatat amb el segon classificat, el Taradell. En tercera posició, Lleida Net i Mataró, empatats a 43. I Manlleu, en cinquena, amb 42. Patant. depèn dels resultats, com diem, fins i tot el cinquè classificat té les possibilitats de pujar d'aquesta categoria el rival avui del Palafrugilla està a mitja taula no té cap possibilitat excepte de poder posar una posició i esbuitem aquesta hoca okay i plata, per tant a part de que aconsegui l'amic francès que et digui això dels baladins o de les bones o de les amistats, qui sap, no? Veure, que puguin si circular pensar... uh, Ara Amb uh, aquestes uh, d'esport no és que casant... És una cosa molt fiable. Tenim una... no, hi ha equips que, davant d'un rival, Puiget, el més bo pal a Forgell, piles, o pues, diran que no tenim res a fer, però, si no, que passin Les notícies de l'esport Palafrugell continuen, en ho envia el nostre company Ferran des dels Estudis de Ràdio Palafrugell perquè la Liona Bolsova ha guanyat el partit de tercera ronda de la Roland Garros amb un resultat magnífic a la seva oponent russa, l'ha guanyat per 6 a 2 i 7 a 5 per tant tenim ja la quarta ronda de Roland Garros una atleta, una artista del, del tenis de Palafrugell, la Liona Bolsova amb aquest resultat magnífic, a la jornada d'avui seguirem la reina de Roland Garros, ja l'estem anomenant nosaltres amb aquesta jornada. Quins esports que tenim avui i demà, recordin, a les 12 del migdia, a l'Embol Garbí es pot proclamar també nou equip de la Lliga Catalana d'Embol, per tant, assolir un ascens en una categoria que mai ha assolit cap equip de Palafrugell d'UK. doncs bé, sembla que hem perdut una mica la connexió amb el nostre company Rafael Corbí són les 8 i 18 minuts veure si doncs sembla doncs, que no és possible, intentarem a veure doncs, si podem recuperar aquesta connexió avui, doncs una connexió que estem fent eh, del partit eh, de, que està jugant doncs, avui el corredor Mató Palafrugell ha estat una també enssaldim molt flux, a veure ara, bé, doncs fem una cosa, fem una pausa publicitària i intentem doncs solucionar aquest problema tècnic fins ara. impacterètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis... Visita'ns a impacterètols.com Li diré que hi ha una parada de polos, que podrem jugar al golf. No cola. I què faig amb el Tijuana? Mai podré passar les vacances a Autopòdium Volkswagen, el pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, Montràs. Ràdio Palafrugell SOS Help me put my mind to rest Two times click in a acting low A pound of weed and a bag of boo I can feel your love Pulling me up from the underground I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers i can feel your curse, picking me up from the underground I don't need my drugs, we could be more than just part lovers We could be more than just part-time lovers We could be more than just part-time lovers it can up from the underground more than from the underground i don't, I underground. I don't sobre parede a Vilafranca. Un partit sí. eh, magnífic, una falta que s'ha assenyalat ara amb un jugador del Palafrugell. Això, les faltes són molt importants, no? Sí, sí. Ara podem... Pràcticament la direta de la, de la paraula, ara, i... i portem tres. Allò és el que, el que es marca ara mateix a... A la dreta que tenim... 4, I que també es marca el marcador, veig. Un i tres, no? Sí. El mm -hmm. Palafrugell està fent tres. I hem d'arribar fins a... A deu. A deu. A és falta directa. Sí. Com si fos un penal de lluny. Bueno, sí, <ríe> En el qual el jugador fa l'estic i la bola i va cap al porter, en aquest cas. És mm. un penal que tu pots diplar si fos al porter. Vale, és una falta lliure, per tant no, no hi ha ningú més. El penal ara no. Ara ja el penal és directe. Perfecte. Doncs tenim la jugada aquesta que ens comentava, tres faltes al Palafrugell, una només al Vilafranca. No sé si és que els deixen jugar més o... O que juguen més net, no, no, en aquest cas? La Follera és un joc que ha fet, eh, no ha conduït a aquest... Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Hi ha una altra excel·lent parada del Lino, que està tenint bones actuacions als xuts, llunyans. ...que va generar-se en el partit, irem veient, eh, però és el resultat, és eh, una Juga la bola l'equip del Palafrugell, intentava jugar per l'esquerra, però hi ha hagut una malantesa entre els dos jugadors, en Garcia i no sé si era en Borja, estava per l'altra banda, intenta recuperar l'atenció, contraatac pot ser bo, la bola ha quedat morta, no han aprofitat, contraatac, són 3 contra 2 a favor de l'equip local, no senyala res l'àrbitre, s'acaba la Estem parlant molt perquè les jugades s'estan es portant a terme amb una i l'altra porteria. Això és rapidíssim, a mi no em dóna temps d'acabar la jugada. Penso que a nosaltres ens hem de calmar una mica més, perquè si no, malament, eh? Nosaltres hem de serenar la transmissió, en penso. Ah, bueno. També. El temps va a nostre favor. Ah, estem guanyant ara mateix una d'or, recordem traduir en el joc, en el joc. Bueno, de fet, si volen guanyar, deixen ells que corren no? Exacte. Uh -huh. uh, recordem amb els nostres oients que estem en directe des de Vilafranca, que hem tingut un petit problema tècnic durant uns instants amb un soroll on ens ho ha comentat el nostre company en Ferran des dels estudis. Sembla que s'ha pogut solventar aquest problema tècnic que estem fent d'aquesta transmissió, una transmissió que ens... Ha... Ho recordin, si ens estan seguint a través de la ràdio però veient les imatges per televisió, amb uns segons de diferència és el que té emetre per internet des del pavelló d'hoquei de Vilafranca però el moment guanyar el Palafrugell és aquest 1-2 que hi ha en el marcador a manca de 9 minuts per arribar al final de la primera meitat la bola és per el conjunt local que insisteix en busca de l'empat en el marcador el Vilafranca roba la pilota al Palafrugell, 3 contra 2, contraatac per l'esquerra, intenta... I et que sóc ja util tot sóc. Jo crec, que l'han pitjat am per darrera, no? Topada, bueno, mm... eh, eh, eh... Els companys de Ràdio Vilafranca que diuen topada, nosaltres hem pitxada, no? <rire> més aviat, bueno, tots dos moll llançats, la, eh. Des, de dels dels tents, són tots dos que van a la inèrcia de la que s'ha recuperat, ha estat un xoc entre el jugador del hockey Palafrugell i el porter sí, sí, local. El, pal, el jugador de Palafrugell ha ficat en el pal degut a la frenzida que tenia i a la inèrcia del defensa eh, mm. en contacte amb ell. Però bueno, són xocades que això es pollueixen eh, a, a Recordem que els àrbitres del partit són Òscar Valverde i David Cantos i l'auxiliar que suposo que deu estar a la taula és en Quim Navales un palafrugell que serveix aquesta falta atenció la bola per l'esquerra intentat el Txul, la pilota rebotada se'n va cap a la banda dreta continua dominant el palafrugell l'escènica cap a la meitat, renvia en darrere aquesta pilota el Txul Llunyà, atenció al rebot la pilota no l'ha pogut rematar bé en aquesta ocasió en ribot, en Guillem ribot la pilota doncs ha quedat morta i el porter ha pogut rebutjar-la ha estat una excel·lent oportunitat per marcar el gol molt bona el porter i franca ha sigut també de menys això aquests porters aquests porters, amic Francesc, deuen tenir uns reflexes impressionants bueno, imagina't Ah, -lo -lo -lo. Ah. I el que han de tenir molt, ara, ara parlant així, és que no se'ls hi dormin les cames, perquè estan sempre jupets. No, no, no, tenen una, una preparació física molt, molt avient i molt, molt concreta. En posició durant un partit. Mhm. Mm perquè si han de passar estona han de cobrar aquesta porteria que senyors meus i senyores sembla molt petita però la veritat és que per al porter tot i ser tan petita ha de ser bastant gran, atenció al contratac de Palafrugell de moment ralentit el joc, ha estat ara en Ruben. en Rubén tenint 40 segons per què fer? per anar jugant la bola. I el, quan fa 40 segons has de llançar portaria. Si no llances abans, l'àrbitre picarà... Uh, uh, temps. Ah. O sigui, temps, ...temps. Com una retenció, no diríem? Com una retenció, no diríem? Aquests 40 segons es tornen rèpidament. Perquè, amic meu, uh, ara em penso que han xiulat un temps... No, ara és temps mort. Ara és temps mort. Temps mort. Explica'm una cosa, perquè jo sóc dels de la vella època, quan es va instaurar, crec recordar, una línia per evitar el, el, el anar enrere, no? El cam enrere, que em dèiem. O... Ara tu mires la línia Miscant, a partir de dos metres de la línia Miscant, ves que encara hi ha una línia que s'assembla, i a l'altra banda que, també... Que està esborrada. Era l'antijoc. Vale. Que no, només existeix ara en el, el foc gel. Ahà, perfecte. Vale que mm -hmm. per atacar has de passar la línia antijoc I s'ha substituït per aquesta rei dels 40 segons allò, o no? Allò no era gaire, era molt cruel o prou eh, per un joc tan dinàmic com és el hockey. Eh, què va passar? Es va abolir això. Igual si te'n recordes, a les àrees hi havia quatre cèrcoles. Sí, efectivament. Que era el bullying. Mm -hmm. Van desaparèixer. Ah... Eh, Vols dir que l'hoquei és un esport que es mou molt, que canvieu, es, es canvien les regles quan...? Es va, es va adaptant, mm. es va adaptant. Hi ha coses que potser s'haurien de adaptar millor, com és eh, els peus a dintre de l'àrea, que penal directe. Això, jo considero que és una agressió a que és l'espí. Tu jugues amb els patins mm -hmm. i amb on estic. A veure, eh, si la pilota acaba el peu voluntària o voluntàriament, Home, falta, pot ser, com era abans El penal és molt breu Però bueno diuen, no? <laughs> Doctor Nistiner a la llei, diuen Doctor Nistiner a la efectivament Juga la bola de nou l'equip I vostès em disculparà, si sou seguidors de, de l'hoquei En sabeu molt, jo ja he reconegut abans Que és la primera transmissió que em faig Per tant, està ben segur que amb més d'una paraula Se m'escapa dir piloto segurament quan és la bola, vosaltres en la bola, no? L'esfèrica, ara juga l'equip a la Frugellenc en defensa, obrint cap a la banda esquerra, patiran per aquesta banda en Pol, en Pol endarrerint el cercle central, torna a agafar la pilota ell, hi ha hagut un rebot i recupera la pilota, però ha aixecat l'Stick? Ha aixecat massa l'Stick, però oh. l'Stick no pot passar, tenia esport. Explica'm què vol dir aquell 1 groc que hi ha sota de l'1 del Vilafranca. Uh, si ho saps, no, perquè no ho sé. Uh, allò de sota el marcador? Sí. No, allò no té cap... Uh, no, té, no té res a veure. No. Val. Veig que hi ha un 1 sota el marcador. La marca és allò d'allà. Les faltes, 2 i 4 que tenim ara mateix. Perfecte. I el temps i el temps. Val. Quatre, sí. quatre, no sé Molt bé, haurem d'intentar averiguar-ho, doncs. Quan Juga. Ja. Potser. No sé, perquè la primera part ho posa al mig de l'1-2, però aquest no ho sabem. Juga la bola el Palafrugell, de nou, per la banda de dreta, un nou contra -tac. Ara són tres contra-tac, jugant individual, un llançament que el porter del Vilafranca, l'Arellano, ha rebutjat molt bé. Una altra vegada jugant en l'equip 6 sis minuts per arribar al final d'aquesta primera meitat. Guanya Palafrugell d'hoquei, i amb aquest resultat seríem nou equip de Boca en Lliga, en directe a ràdio Palafrugell des del pavelló de Vilafranca. <laughs> que s'acabi ja, vols dir? <laughs> ha estat uh, a punt, a punt, a punt al Vilafranca amb una pilota just davant de la porteria. Falta favorable a l'equip local. Llançament. Estan agafant moltes segones, segones boles, que en dic jo. Eh? ah, uh, Ara estem defensant bastant bé, veus, ¿sí? la pressió va perdre boles, però clar, si no tens continuïtat amb la pressió mm. i te quedes estàtic, clar, a recuperar la bola ràpidament. Però bueno... Ha assenyalat ara una falta molt discutida des de la banqueta local. Era bullying, era... No, no és falta. Això del bullying me són altres coses. El bullying és una pilota dividida entre dos, que no explicar-me bé. Que... No, no, no és falta, vamos. No és falta. Perfecte, 3 contra 2. Piloto pel Palafrugell, atenció a la rematada. Ha fet, unes... ha fet unes bones aturades Miquel Quintana, el porter del, de l'equip local. Ha estat molt bonica, eh? Fins i tot per un que no hi entén, doncs... Eh, l'he vist prou bé, i juga la pilota terrenera de la porteria, la bola, l'equip local, obrint cap a la banda dreta. Està jugant amb el sud, que ha intentat des de fora, amb paula... i gol! Quina pilota rebotada. I s'ha quedat. Ah... La pista, la banda del Nino i que eh l'ha doncs vist un, un rebot defensiu. I quan ja som a tot dona aquesta impressió de que s'estan se amportant molt més rebots a ells que nosaltres. Uh, a veure, podiem dir que davant no es mereixen estampatant. Com el que si és cert és que sí que a Poder s'han emportat més boles de rebot però les ocasions més clares i pràcticament les úniques directament davant de porteria sí. estan assent del Palafrugell. Perquè han tingut dos errors nostres que ells han tingut a verificar. En canvi, el Palafrugell ha marcat dos gols buscant el gol. Mm -hmm. No buscant un error del de defensa o del cadran. En canvi, han trobat els dos pilotes que, bueno, mira, desgraciam el Fondri o l'esporta d'aixi. Dos a dos en el marcador. 3 minuts, 48 segons pel final de la primera meitat. Juga la bola l'equip local. S'emporta de nou un altre rebot al conjunt del Vilafranca. Una altra vegada se'n torna a emportar la bola. Se'n estan portant, eh? Estem d'equiposius. Mm. Ara no tanquem, veus que no tanquem del quadre? Ah. Juga la bola, novament, el Vilafranca. Està jugant per la banda esquerra de la seva línia ofensiva, ara darrere de la porteria, defensant el l'hoquei okay, Palafrugell, pilota enrere. Ara l'àrbitritarà segons, perquè són 5 segons com passa la pilota de mig camp cap a enrere, són segons per tornar a passar la pilota, per donar no a passar la pilota a l'altre camp. A l'atac. La la o sigui, han passat 5 segons. Ja aprofiten un nou canvi a les files de l'equip a la Frugell. Suposo per donar aire també amb els jugadors. I perquè en Xavier García potser no veu alguna cosa que van de, de funcionar. Està en barallat. O per sí, sí, sí. la Frugell per defensar defensava d'aquella manera, una mica desperdigada, eh, i per això ha vingut el gol de l'empat. I ara s'ha de posar calma. I hem d'arribar a la mitja part. Mira, si en veuen dos a dos, mm, perfecte. Mm -hmm. Ja tenim temps de reconstruir a la zona a part, si ho tenim. Però ara no deixar caure la trampa. Tema reino del partit, ara mateix amb la bola favorable a l'equip eh, Palafrugillenca, per la banda esquerra en Pol, obrint cap a la dreta el jugador tota la barba del equip Palafrugillenca, l'Eldric, intenta entrar amb Borja per la banda dreta. Està tancant bastant bé ara l'equip del, del Vilafranca amb aquest mercat individual que estan efectuant Està jugant eh, el Vilafranca amb aquests eh, moments. Anem a veure com van les coses ara amb aquest encontre 2 a 2. Ens recordem per al conjunt de... Per l'empatre en el marcador, atenció al contraatac. No se n'han sortit amb aquesta pilota i això provoca el contraatac de l'equip local. Atenció, llançament des de lluny. Bona torna, atenció, dos contra un. Dos contra un, dos contra aquesta jugada es veia... ...i no ha entrat la pilota... ...se la top pot tornar emportar... ...l'equip del Palafrugell, però li han assenyat... ...falta o joc, o joc perillós, o no sé... ...digues... Mm. Uh, ...estic intentant també veure... ...quins són els dos provisionals que tenim... amb aquesta jornada... ...que estem seguint en directe... ...recordem que de moment aquest empat a dos però sí que altres, per exemple el Taradell, que està guanyant dos o cinc a la pista del Liceu, a la primera meitat. Atenció! Gol! Gol! Gol, el contra-atac, crec que ha estat, estat l'Eldric, crec. És igual, quan s'ho va marcar el gran jugador. A mi em sembla bé. M'ha semblat un contraatac molt ràpid. Estem marcant de contraatacs, bàsicament. Eh? És, molt difícil, és molt difícil analitzar la jugada tan ràpida. Perquè s'ha fet molt bé el contraatac. Mm -hmm. Això és, el és una de les bases que s'ha fet bé. I ara el que ha de fer, quan la lava, és mantenir, mantenir, la pelota. Hem, hem de seguir amb aquests uh, marcadors que tenim perquè són importants, perquè la majoria de rivals doncs estan guanyant, està guanyant el Mataró, està guanyant el Teradell, està empatant el Manlló, està guanyant l'Apicap, per tant, hem de guanyar sí, sí No, no, ja ho he dit, ja he dit, de començar. A veure, oblidem-nos altres. Bé, jo no me'n puc oblidar, ho haig de dir. Hem de anar <laughs> per feina nosaltres, Punts. 36 segons, 35 per al final d'aquesta primera meitat. Seria important aguantar aquest marcador. S'emporta la pilota la, la bola per la banda esquerra és en Ferran Garcia, jugant-la i a falta. És important, que es creu. Aquestes saltes no són acumulatives per la segona sí, part. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí quan s'arriba a 10... Sí, sí. sí. És. Sí, Juga ara per la banda dreta l'equip de l'equip a la Frugill. Aquests 11 darrers segons d'aquesta primera meitat. Anem a veure com va per la banda dreta. És l'Aldric que intenta profunditat. L'Aldric que intenta jugar a una jugada i final de la primera meitat ah. doncs això de les de les faltes creia que en 10 a cada part no, no és acumulatiu no, no, no. No és fins futbol, al moment que arriba no, no és com el futbol sala eh? ah que uh, se renova uh, quan torna a començar el joc no, aquí són acumulatius i ja veuràs quan comencin el senyor que el sis passarà a uh, l'esquerra nostra mm. i el 3 vale. passarà a la dreta eh? ja ho ha fet ara mateix ja ho han canviat ara mateix per mm. home eh és interessant eh, el que passa, m'estranya que l'Oriol eh, Frank anés en 53, però bueno mm. tot ha sigut un partit molt brusc hi ha hagut alguna jugadeta que l'àrbit ha sigut estilviat i en més de 6 nosaltres hauríem de tenir 5, però bueno eh, però la qüestió és que si en tens 6 no que hi has posat cor i ànima. Exacte però esperem que això no ens passi factura després cap al final de l'encontre sobretot si el marcador és ajustat si sí, sí, sí, podem marcar un parell de golets més, doncs mira, anem fent. hem de jugar amb aquesta possibilitat. Mm -hmm. Doncs company, recordarem els resultats que en el moment, ho haig de recordar, és la mitja part. Per tant, tal com està la cosa, estem guanyant nosaltres a la pista de Vilafranca 2 a 3. La resta de rivals, que són els quatre equips que encara tenen opcions de pujar, Lleidanet 3, Vilanova 1... Uh, Arenys de Munt 2 Manlleu 2, Deportivo Liceo 1, Taradill 4 i Patir Respet 0, Mataró 1 molt just també aquest resultat per tant estan guanyant 3 dels 4 i en aquest moment suposo que Lleida Net uh, tindria l'Alpicat, el Lleida Net l'Alpicat està guanyant 3 a al Vilanova per tant, també és l'equip que tenim ara mateix que estava aquestes darreres jornades ocupant la primera posició. Sí, bueno, nosaltres vam cedir la primera posició quan ens van, van guanyar per la.. llet, i llavors Exacte. vam perdre quan sí. nosaltres vam anar allà, no? Eh, eh, fins el, que vam anar nosaltres allà. El 4-9 que vam guanyar uh, fa poques jornades. Uh, Francesc, ens aturem un moment i tornem a l'inici de la segona meitat. Sí, home, i tant, anem a refrescant-nos una mica, Efectivament. Bo, Ferran, endavant i tornem ara mateix. Doncs tornem cap a Vilafranca, Rafel Corbí, bona tarda de nou. Doncs recordem doncs que avui estem oferint la narració d'un partit d'hoquei i que els de casa nostra van guanyant per 2 a 3. Per tant, doncs. avui a veure si aquest resultat, bé aquesta dinàmica es pot sí. mantenir i els de casa nostra guanyen. Doncs bé, seguim, recordem doncs, que estem en aquests moments en un programa uh, especial. a través de la nostra sintonia des de el pavelló de Vilafranca del Penedès, on ens han despassat Ràdio Palafrugell per oferir aquest partit en directe entre l'Okei Palafrugell i l'equip local. Decisiu per Palafrugell per pujar a la ...divisió d'honor de l'hoquei espanyol... ...per segona vegada la seva història. Ha començat aquesta... ...segona meitat, recordem que guanya... ...l'equip a la Frigidenc... ...per 2 a 3. 23 minuts 28... ...per finalitzar aquesta part. Està jugant... ...ara mateix l'equip local... ...juga per la banda dreta... ...ma fa una correcció en francès... ...molt encertada... I des d'aquí doncs, li dono les gràcies perquè la Divisió d'Honors, com es deia abans, fa temps que és loca i lliga. Però continua sent la Divisió d'Honors, no? <fixi> <fixi> <fixi> és amb allò que, que en tants esports han anat canviant el nom de les lligues i el nom de, de tot... per mi també era divisió no. Hi ha una substitució de porters a les files del conjunt local, suposo que també en aquest darrer partit de la temporada un equip com el Vilafranc, que no s'hi juga res, no, no, hauria no, no, de donar no. minuts als jugadors que sí, juguen menys. Ara ha sortit, ha canviat el porter d'Arellano per Miquel Quintana. Miquel Quintana és el que jugava fins ara bueno, i ha no, entrat l'Arellano, en David Arellano, que és el dorsal número 10 bueno, bueno però és el que diem no? si tu no t'hi jugas res amb el darrer partit de Lliga els jugadors que has fet servir menys els hi donaries uh, eh, és un premi ha uh, estat uh, una temporada el capell d'un club no? i ho hagi fet millor o pitjor un premi sempre va bé tenir el juga la Sèrica l'equip Palafrugellanc atenció a la bona jugada que pot ser en línia atacant juga per la banda dreta l'equip la Palafrigirenc bona jugada individual amb aquest cas del jugador Palafrigirenc d'en Rubén però que ha perdut la pilota i ataca de nou l'equip local és per la banda dreta està jugant amb la pilota ara amb la bola al cercle central l'equip del Vilafranca passant-se la bola d'un costat a l'altre apretant la pressió amb aquests tres homes més avançats del Palafrugell un home més enrere ha intentat fer un blocatge no se n'han sortit amb la pilota i ha indicat jo crec que un àrbit indicava una cosa i l'altre àrbitre ha indicat l'altre o sigui que també pot ser sí, que aquí normal, eh? uh -huh. que això... un àrbitre està en cantonada i l'altre està en una altra i veu d'una manera i l'altre té la percepció d'una altra hi ha un àrbitre que sigui el principal? Sí, sí, sí, sí. El principal. El que hi eh, ha que és el film d'un gran àrbitre de Valverde, eh? ja ha arrancat. Això jo t'ho preguntaré, eh? sí. perquè jo a la meva època, el, el seu pare ja entrava i era un bon llibre. Doncs aquí el tenim, si és a part de la mateixa família, juga l'equip de la Frugell amb atac. L'equip la Frugell està jugant més enrere que ningú, en Rubén, obrint la pilota cap a la banda esquerra. La bola, juga una altra vegada cap a l'esquerra, se'n va, intenta colar-se per aquesta banda, envia enrere, està jugant amb aquesta zona també l'equip a la Frugell, l'Aldric ha perdut la pilota amb un intent de llançament llarg, la recupera la bola amb Ferrer per part del equip en Vilafranca, Ribes jugant a sempre el terreny de joc, obrint enrere cap a aquest jugador que cada vegada me m'assemblen més joves, en Guillem en Guillem intenta anar-se'n per la dreta, està controlant la pilota, l'equip, atenció, ha perdut la pilota i l'atac del Palafrugell torna a perdre la pilota del Palafrugell això és una pèrdua constant Sí, perquè ara ara eh, tothom vol anar a, a fer el gol aquest que digui jo vaig portar aquell gol, no S'ha de jugar amb... i mantenir la al màxim de pols. Atenció que pot venir contraatac. L'atac de l'equip a la Progellenca ha tastat el llançament que ha anat a prop de porteria. Ha estat una bona aturada de... en David, el porter de l'equip local. Ha rebutjat aquesta pilota. Novament ara sembla que es calma una mica el joc. Això també ens afavoreix a nosaltres. Els sí. interessos, el, el joc, sí. com més calment millor, no? Però ara ens estan molt al molt alerta. Tancats, tancats, tancats. Veus? Si us detenques al el mig, eh, ells juguen molt pel mig, molt. Veus? Una Veus? Doncs la pilota ha tocat el travesser. I ha anat a sobre. Però eh? mm -hmm. clar, juguen molt pel Aha. Uh -huh. Busca uh -huh. molt el llançament des de fora al el, el, el, el mig, el mig eh, els dificultes molt hi ha possibilitats de fer un contratac quan robis la pilota el contratac de l'equip Palafrugellenc intenta jugar per la banda dreta atenció a la centrada, no ha arribat la pilota al seu lloc, la recupera una altra vegada l'Aldric, l'Aldric intenta anar-se'n entre barrios li assenyalen, no li assenyalen falta a favor, tot i que el públic Palafrugellenc el, la reclamava Home, més que res perquè ella intenta colar-s'entremig de tots els altres, no? També? Sí, però, clar, un contra tres sempre un o altre te l'aprendrà. D'una manera l'altre te Ara, un un contra un és molt diferent. Un un contra tres home. Perquè temps enrere amb el món de l'hoquei que he recordat intentant anar-se'n per la banda esquerra la jugada la de' intentat fer Rubén ha aturat el joc una mica, s'ha ralentitzat et volia demanar el tema de, de tocar la bola amb els patins o amb els peus com, com si diguéssim, no es perquè es això no, no es pot però veig molts jugadors que ho fan o si s'ho bueno, si, supos... si és involuntari no passa res és quan tu poses el teu expressament, expressament per parar la pilota mm -hmm. allò sí que es falta però si és a dintre de l'àrea és penal no. Eh, eh, això és una de les coses que jo m'he queixat Que és el que has dit abans, no? Que comentaves abans que M'he queixat que no, a veure eh, Els jugadors no me'n juguen, amb patins ah. eh. Ha fet una jugada ah, curiosa, eh? Eh, eh? Són els 5 segons que s'ha passat la pirota en darrere i tot ha passat 5 segons i si no tornà no passar amb el dia mig camp, és pilota per l'Urloca Juga l'equip local 2 a 3 a marcador. es va esmiculant el temps ens van anant a les mans 18 minuts, 26 segons per aquest possible ascens a l'Hockey Lliga que ens costarà de suor. atenció al suat bona toada del porter del Palafrugit del Lino ara està jugant en defensa Guillem haurem de buscar serenitat veus -se ja no l'antilluda ahà Serenitat, ens està demanant el nostre comentarista convidat amb la retransmissió d'avui, en Francesc Solés, que ens acompanya amb aquesta retransmissió, aportant el seu granet de sorra, que és molt, perquè, òbviament, nosaltres poca cosa podem fer, o jo poca poc cosa puc fer. Soc un home que va iniciar-se amb l'handbol i amb el bàsquet i he fet futbol durant moltíssims anys, per tant, entenc una mica, picotejo una mica de tots els esports, però entendre les regles d'un esport i, a més a més, canviant, com dius tu, doncs és difícil. Sí, sí, sí, molt ràpids No tan ràpids com l'hoquei, eh, això és veritat En no. l'hoquei anem empatint, esclar ah, eh. Però, esclar, les vells i les normes també han canviat una mica Juga la... Des d'aquell temps que no sé si tu hi arribar a jugar al casal Home, jo vaig a, a la seda dels pioners No, mira, aquí tenim un batall Hi ha hagut una falta, empatats de sis faltes, eh no, Això també és important mira, veus? Tu mira't allà 6 a 6, exacte, en l'asfalte. que mana és la taula. Eh, el el marcador és opcional, no? Sí. <laughs> Molt bé, gràcies, Francesc. Em vol dir que amb aquesta segona part, de moment, les faltes són 3 a 0, les que ha comès l'equip local. La pressió, forta pressió. Això és un dos contra un, no? Sí. Que ha fet? Veig que assenyala dos... és ni d'un ni Així que aquí ara Consili i l'àrbit han de jugar, és com una... que han de disputar-se la pilota entre els dos se l'emporta l'equip del Vilafranca, juga per la banda dreta amb aquest partit que estem vivint des del pavelló d'hoquei de Vilafranca, en tota molta afició de Palafrugell, des d'aquí dubtem que algun d'ells ens estigui escoltant, però si ho estan fent una abraçada i gràcies per desplaçar-se amb el seu equip Juga la pilota una altra vegada amb un Palafrugell que Ara no sé si ho diria, però sembla que té el partit bastant controlat, però falta que sigui això perquè les coses caminen. Atenció. El partit, no. Els ànims dels Veiem en Xavier García Balda, l'entrenador des de fa tants anys de l'equip a la Frugilén, que ha parlat també amb els seus ajudants per veure com poden donar, perquè el marcador està tan ajustat que en qualsevol moment això se'n va amb borris. O, al contrari, pots agafar aquest avantatge, perquè ja estem acostumats com en el món de l'hoquei amb, amb un minut en pots fer varios de gols. Ui, no, amb un minut no, i en segons... Contraatac de l'hoquei Palafrugell una altra vegada, no s'estan aprofitant aquestes possibilitats, ha estat en Garcia ara que ha perdut la pilota, juga el, en Vilafranca en majoria un xuta que s'escapa per sobre, el travesser cal mantenir en Francesc, no es cansa d'anar-ho fent però sembla que el Palafrugell vol anar molt directament a, sí, a porteria Sí, ara la França ja partit i no, no és el moment no és el moment perquè veus ara pilota pel Vilafranca no és el moment. Hi ha hagut un camp enrere, per dir-ho així, aquesta passada que no ha arribat a ningú. Wow. Tu series per més d'aguantar el, el partit, desgotar de, els gairebé els 40 segons. Mm. Posa-li l'Iva. No són bo fràctic. Una nova possibilitat d'atac per al Vilafranca, que continuen. Això, atenció al contraatac, pot ser molt bona, és un dos contra un. Atenció al xot, ha aturat el porter. No, però... Aquesta pilota suposo que hauria de el que se'n diu la passada de la mort cap al company que entrava sol tenia pel mig, haver, no? Tenia que haver frenat i esperat a Els jugadors frances suposo que també noten l'escalfor, no? No, la pressió, home, hi ha molta pressió. Ara que siguin amateurs, a veure, aquí si estan jugant, com diria que diu, un pedigrí, eh? eh? Dir, si estan jugant eh, que molta gent eh, s'efici amb ells, que puguin eh, anar escalant eh, amb, més, amb més equips de més projecció... A... Oh, no, eh? Vull dir, que potser, eh? dir, pensem que això és com una segona de futbol. Aha. Uh -huh. la una categoria a nivell estatal de loquei sobre patins. I encara que, que no ens pensem, hi ha molta gent que obstèns a Que bon. Que bona. A avançar, ja està la pilota dominada per la Vilafranca un equip que sí que no té cap possibilitat no és d'aquests que tingui possibilitats com hem dit abans, se juguen. atenció, Continu dient jo això, si fos en bàsquet diria que són els rebots amb atac les segones posicions i fins i tot terceres del, de l'equip de Vilafranca són molt més que no pas els del Palafrugell, aquests rebots és una precisió meva, eh, personal, en sí, aquest cas a atenció, un altre dos contra un par par, t'ndal. projecte que no acaba tres. És falta que té el jugador, que vol intentar fer un però falta aquest minut de de qualitat, té, però en un partit aixís, ha ha triado Ha fet el mateix en aquest cas. Una jugada canviant des de darrere, la pilota ha tornat a la posició del Palafrugell per aquest camp enrere, que diguem nosaltres, que ha fet. Hi ha substitució a les siles del hockey Palafrugell. Hi ha ja, ja, ja molta barba, eh, Palafrugell? Sí. Hi ha ja molta barba. Jo, jo pensava l'Aldric el coneixeria de seguida perquè porta barba, però ja me n'han sortit tres. No no, no, no, no, la veritat és que sí. No sé per què serà, però bueno Bueno, els irem agradant eh? Juga la Sèrica en, en defensa L'equip del Vilafranca Va passant els minuts Amb aquesta segona meitat I de moment no s'està movent El marcador, continua amb el 2 o 3 A veure la jugada d'atac De l'equip a Palafrujillenc Passa per darrere la porteria Intenta jugar la pilota de l'equip a que Jugant en defensa en Pol Aixec ...Pol jugant amb en Ruiz, amb en Rubén... ...a l'esfèrica cap a l'esquerra, rotllant a central... ...jugant la bola, obrint cap al costat... ...anant cap a la cantonada... ...pressionat per l'equip, els són dos jugadors a sobre... ...a final acaba perdent la pilota... ...torna a jugar el Vilafranca... ...obrint cap a la banda dreta, travessant la divisòria... ...a veure aquesta jugada... ...que va cap a l'art, recupera el Palafrejell novament... ...amb forces, amb ganes, va davant, intenta la jugada individual no però intentem crec, crec que les, les teves paraules són encertades amb el fet de que hauríem de calmar el partit sí, perquè ara ha volgut ser protagonista de la jugada que sí bueno, si li surt és un golarro, però no para't, frena't perquè tots nosaltres jugadors han ha, pendents de, de tu perquè te'n fos a tot el sol Mm. Ha volgut fer una mica com la jugada del segon gol del Vilafranca que ha estat un golaç. Sí. Mm. Bueno, no. El segon gol No, el primer. primer ha sigut. Ah, el primer, sí. A veure, aquest dos contras, dos contras, jugada d'equip per la Frugilenca, que no té un cert de cada porteria amb aquests minuts, i això està provocant els contratecs de la Cunjola, creo, en... L'Aldric està sol, amb un nou de l'equip per la Pugilanc, s'emporta la pilota, una, una mena, un adonament al conjunt local. Ara hi, ha, ara hi ha aquella ansietat, els minuts. Uh, mira, veus, això és bo. No podem perdonar... No estem, no estem aprofitant jugades claríssimes, eh? Ja sé que és difícil marcar un gol també amb, aquest, amb aquestes porteries, amb els porters bons que som, però la veritat és que estem fallant moltes ocasions sols a banda porteria, gairebé, no? A vegades <laughs> he vist gols però que no sé, com és prou? I a fàcil. Bueno, que tope el problema que però hoquei hockey que és, una, és una acció molt, molt ràpida i molt fulminant eh, clar dius... mm. Mm. anem a recordar algunes de les situacions que s'estan vivint ara mateix també en l'esport de Palafrugell uh, me diuen Francesc que no te senten gaire per tant mirem d'acostar-nos al micro tot el que puguem perquè el Xivarri és molt dolent ...pilot, el Pilot el del travesser... ...pilot del travesser del... ...okei, okay. pala Brugell. Ara d'aquí uns farem una petita pausa... ...per comentar... ...alguns... ...resultats del dia d'avui... ...recordem, ara mateix hi ha una aturada... ...per part de l'àrbitre... ...recordem que la Liona Bolsova... ...ha guanyat el partit de tercera ronda... ...a... ...Rolant Garros, un resultat... ...magnífic... ...i que també ens envien... ...diferents informacions com per exemple el torneig de hockey línia que avui es disputava precisament a Palafrugell aquesta tarda, l'equip Garoines de Palafrugell que ha quedat en quarta posició i que ens ha portat doncs, aquest eh, torneig. També recordem que l'Onco Swim, aquesta prova solidària de natació que es disputava avui, ha recollit un total de 44.604 euros en aquest Onco Swim 2019 nedant els 30 quilòmetres de l'Estartit fins a la costa de Palafrugell, fins a Calella, crec recordar Ollafranc, ara mateix estic out en aquest sentit, però jo crec que era fins a casa nostra, fins a Calella eh, volem felicitar des aquí tots els nedadors que eh, han participat en aquesta prova i que han ajudat a recollir aquests 44.604 euros Tens mort Casillos ja acaba. Com estàs veient el cami fins ara. Oh, no, ara. per contra. que ningú no. No s'ha poden un gol i de Perquè per aquests nois, eh, a veure, no tenen res a perdre i el que volen, doncs bueno es pot transaleguir, eh? ja t'ho diré jo vull... així està clar però bueno, eh, nosaltres hem de ser prou conscients de què eh, el que volem i jugar i mantenir la bola jugar i mantenir la bola doncs saber si la l'aconseguim mantenir i aconseguim marcar aquest quart gol que seria prou important també per nosaltres en aquest encontre recordem que els rivals continuen fent valer també els seus marcadors respectius que continuen ara mateix guanyant tots ells, per tant eh, hem de comentar que així ha de ser, l'únic que està perdent és el Manlleu que perd amb el Arenys per 4 a 3 a la segona meitat, però els altres Mataró, Taradell i El Picat estan guanyant Juga l'equip local una jugada per l'esquerra a penso que estan tots dos equips molt desencertats eh? molt tots dos estan jugant molt. La Franca està eh, bueno, agafant les ocasions que li donen per a la gent, perquè pilotes perdudes eh, per jugant a de pressa, veus una altra falta, punta. Vuitena falta. Arribarem doncs, eh. eh, un bon moment que eh, patirem molt bon fort. O I tant que patirem. Jo ja estic patint ara. <laughs> Home, això és la l'equip ambiental eh? que fa aquí al Pavelló de Vilafranca del Penedès on estem des de Ràdio Palafruixell intentant viure la il·lusió d'aquest ascens a l'Hockey Lliga Juga la sèrie Seica l'equip local jugant en defensa enviant lluny la pilota però recuperant-la en defensa i anant de pressa a l'atac a l'equip de Palafruixell era en ribot que s'emportava la pilota i hi ha hagut una falta favorable al conjunt local ells eh, incorrin amb més faltes i llavors eh, quan ells incorrin amb més faltes poder al joc eh, serà més obert perquè no haurà d'anar més a arribar a la dozena com més ràpid més faltes sí està, ah, evidentment, evidentment que no és que siguin voluntàries moltes vegades, no? A vegades ja faltes que no pots evitar-ho no, no, però, no evitar però el les jugades puntes que jo, eh Bueno, ah, confusió, no et poses que malament i, i... I està. Eh? Ja tens una falta. Està jugant el Vilafranca ara per darrere de la porteria de l'hoquei Palafrugell. Atenció a aquesta jugada. Intenten emportar-se la pilota. Ha tocat la pilota amb, la, amb el peu el que has dit abans. Eh? I de manera voluntària, en aquest cas. Per tant, ah, la amb però això no es considera falta. Això és... No, no, no, no puja, que va falta. Perfecte. Jugarà nuevament l'equip a la Fruginem, canviant la pilota la bola de costat a costat, jugant a de la porteria, veurem quina jugada intenten, se'n van cap a la banda. Són uh dos contradors. -huh. L'Aldric, bueno, però jo aquesta que ha estat involuntària m'ha semblat a mi. Però... De la pilota al favoreix. Ahà, ah perfecte. Juga una altra vegada l'equip del Penerès jugant per la banda dreta del seu atac darrere la porteria veurem a veure com intenten jugar aquesta pilota, el porter del Palafrigill ara porter, perquè no pot posar l'estic per la línia de porteria però aquesta falta no, tampoc no. conta. no, tampoc compta perquè veig que ja li han assenyalat tres o quatre vegades no, no pot arrossegar-ho, no? no pot, l'estic, la ratxa la línia de gol no, no pot posar l'estic per darrere el <laughs> ho fan per parar al joc Exactament Per tu, el teu equip Va tenir la posició en aquell moment Si estàs desorganitzat No m'imagino com deuen estar Els seguidors Del Picat, els seguidors del Taradell I els del Mataró Que ja tenen la feina feta a aquestes hores Perquè estan guanyant per molta diferència els seus partits Seguint en directe L'Al Picat està guanyant 5 a 1 El Taradell està guanyant 3 a 1 el Mató està guanyant un a 4 i l'única que perd és el Manlleu, que perd 5 a 3. Per tant, deuen estar ben nerviosos perquè, és clar, aquí ve d'un gol. No, no, i tant que ve d'un gol. <laughs> òbviament que ve d'un gol. Per això és el nerviosisme que tenim amb aquest encontre. Veient com van les coses amb tots els equips que s'emporten de moment la victòria amb aquest partit, I recordem que si acabés tot així l'equip de casa nostra l'equip de Palafragil seria equip de l no l'equip de l'Aquitll Lliga Joga la bola el Vilafranca, en defensa, ha aturat la pilota. L'equip del porter del OQP a la Frugia, i la pilota rebutjada, torna l'atac. Ara ah, són dos contra un, Si sisplau, aprofitem-ho, aprofitem-ho! La pilota al pal, novament! La pilota al pal, novament, amb aquesta rematada, amb un nou contraatac de l'equip bueno, per la Progelleng. De bé... Un 1 contra 1, veurem com va aquesta jugada, val més ralentitzar-se, intentar jugar, obrint la pilota cap enrere, a la dreta cap a l'Aldric, a la divisòria, obrint cap a l'esquerra, buscant descol·locar el rival, a veure aquesta jugada com pot anar, és en Pol amb la vola, remenant l'estic, intentant danar se cap a l'esquerra, per mi que era falta, però bueno, l'estan deixant seguir els àrbitres, juguen la pilota darrere, i intenta el xut des de lluny, atenció al contraatac, atenció al contraatac de l'equip de la Vila molt ben agafar aquesta pilota, un altre 3 contra 2, s'emporten! Està jugant bé per la frugina de Matac, però estem desaprofitant moltíssimes ocasions. Estic donant el foc amb el sentit de que eh, fem bones jugades, però no els acabem. I això, eh, al final, saps què passa, no? Amb molta intensitat està jugant també l'equip local amb aquest encontre està jugant bé. Està jugant bé, però és que estem tenint... Però eh, no, acabem, no acabem amb la finalització com s'havia acabar. Recordem que hem enviat una pilota al travessé, n'hem enviat un altre al pal ara fa un moment. No, n'hem tingut contrataxi. Mm -hmm. I dues aturas bones del, del porter de l'equip local. de la pilota. Jogue la pilota una bal de Palaprogell. ara l'hoquei passa per darre de la és en Riboet. I ara sí, els està costant que aquest senyal faltes? Ja ha de fotre dues faltes perquè pití una falta. Ara. Eh, jo sóc molt crític amb els àrbits. Hi ha que a la primera línia de falta. No parar la segona, hostia. En falta el perdó. En perdó, perdó. Eh, perquè pití falta. La veritat és que li ha l'haviat, no sé jo si discernís si falta o no és falta, però una altra falta. Eh? Veig Veig que estan agafant molt i l'àrbitre no ho permeten. Però mira, l'avantatge que tenim... Cançó 9-2... Va, vale, doncs ara a Palafria ja ha ser intel·ligent. Quan cau la desena ja és, uh, és uh, llançament directe uh, o és l'onzena? És la desena, no? No, la desena. Estan veus en vermell, que hi ha el nou en vermell, la pròxima ja es falta directa. Això, en embels es pot posar molt nerviosos. Està jugant el Vilafranca, recordarem aquestes nou faltes doncs que ens ho comentava en Francesc. Està a punt de cometre la dezena, ha aixecat molestir i falta, i no permet l'atac. Aquí veus que no existeix allà de la No, la pilota està parada. No, no, aquí els d'àrbits tenen no, la no, raó. No, no. Estem seguint, doncs, amb aquesta jugada... Tenim la boca ben seca perquè aquest esport no ens deixa descansar ni un segon. Dos a tres manquen 4 a per arribar al final de l'encontre. Segueu el partit a través de rega per la Fruginec, amb l'encontre, una pressió de dos contra un. El Vilafranca s'emporta de pilota, atenció al xot, està tornant bé el porter per la Fruginec, se'n tornen a la bimba, ara mateix els jugadors. La bola, els jugadors de Vilafranca amb un segon rebot. Tornen a jugar en línia defensiva. Intentarà el xup des de lluny. La pilota la poden rebot. Atenció! Hi ha hagut un rebot. Aquí hi ha hagut una jugada de Jo crec que hi ha falta favorable en primer lloc amb el Palafrugell, però després no sé què ha passat. Perquè també he vist els jugadors de l'equip rival que es queixaven que ha estat la que anava a pel Palau Família, i no s'han atrevit a picar l'altre. Evidentment... Sí. Està tenint... Falta! Falta i falta. Hi ha una bona que com Francesc, és la Guasella, per tant s'hi ha falta directa. I aquesta és molt important, eh? Tot i que... Possiblement no és la menys clara dels que he vist jo, no? Mira, mira el que falta. 3-14. 3-14. I ara el palafruim és capaç de marcar. A veure què... ...alçó a aguantar la bola. El pal... Ferran Garcia, estem a les teves mans. El jugador del Palafrugell seu de davant del porter. Volem què fa. Estem tots a l'expectativa d'aquesta jugada. La jugada... Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Això és tot una empolguita! Això no ho he dit mai! Aquest... I per la volta no l'he vist ni. Ha fostat el perú a la panenca, que una futbol. Sí, però retenir la bola a sobre l'espic i arribar fins al porter, i passar-li pel sobre l'espic. És que li ha, li ha fet una basalina, però una bandesa, suau, suau, una suau. Una bandesa. Dos a quatre. Dos a quatre al marcador. Atenció, molta serenitat, molta, molta, molta. Jugada. Dos a quatre, dos a cinquenta, un, Borja. amb la pilota, Cada ara que passat temps. Estan pressionant els jugadors de l'equip local. Pilota cap a l'esquerra. Van a top els jugadors de l'Avila Franca. I té de provocar, se'n joga una falta. I la tot... ah! mm, No ha pogut amb aquesta jugada. S'emporta una altra banda la pilota. L'equip local, estan jugant cap a la banda esquerra, s'emporta la pilota, recopada la vaga pel Port del Puig Fesull, avui d'aquest contratac, dos contra dos, aguantem, aguantem la pilota, va creant en Xavier Garcia i falta. Un altre, un altre No, no, no. No? En aquell cas no? Ah, perfecte. Ostres, tu, ara m'has portat un disgust, eh? No, no és com el futbol sala, que... Vale, vale. Això ho sabia. Juga la pilota per la banda dreta. Estan jugant molt a tope, no? Els al Vilafranca, crec. No, no. I per no jugar-se res? Mm. I van molt, eh? Bueno, en teoria. Jo no ho sé. Jo ho sé, eh? Aquesta jugada molt, molt molt dur aquesta jugada per la banda esquerra de la Vilafranca atenció, pot ser bona, pot ser bona aquesta jugada, pot ser bona però no l'ha sigut, de moment però, recuperem la pilota, cap a l'esquerra a l'Aldriga qui ha fet una jugada preciosa està intentant fer meravellos amb aquest ok, està demanant això que la gent agraixi. Tenta Hi ha hagut un blocatge. L'àrbita que és correcte. No patirà a la planca. És Ferrer per al centre. Obre ja la pilota enrere cap a Marc. Marc Bàfquet. cap a l'esquerra novament. Juga Ferrer. Recupera la pilota Aldric. L'Aldric. L'Aldric no fa gaire, però... Jo Arouska, que està fent... l'Aldry, que em fa l'afecte, que està fent un partidatge avui. Molt, molt. Sempre m'ha agradat molt. Molt, lluitador. Quedat 50... ...sons... ...de partit... ...50... ...200... 50... ...47... ...piloto pel Palafrugell. 47 segons, 2 a 4. Això, ara si teniu un, un sentit d'explosió el poder no l'he fet mai, eh? M'han de alguna per No. Ah, perquè si vols no. li dic que amb el company que, que no és que tallo, eh? Sòs <laughs> capaç de fer-te un petó. Bueno. Aquí. Sí, bon tinc la meva dona aquí a la dona, eh? Vigila. Vigila a fer-me el vestidor. Bueno, 23, 22, 21, baja amb la pilota. Joana Puebla, falta. I targeta? No, no, no. Va, vale, no serveix, senyora, targeta. L'hava. Per què és, targeta l'hava? o per una jugada... I té algun... No, algun no, efecte? Sí. Ah, ah. 16 segons, senyores i senyors. I falta de efecte, també. Ara l'he intentat agafar el mateix. I ara el capità d'ells, eh, bueno... Li no et facis el xulo. Bueno, no he porter, eh, perquè Però, eh, no dormirà aquesta nit. Home, eh, jo mai diré que és un demèrit del porter, eh. És una gran jugada la que ha fet i ho oh, recomano que la veieu. No mai. Mai, eh. Mira que mòbil, eh, de... Senyores i senyors, M'importa molt poc el que està fent el Tarrarill, el que està fent el Manlleu, el Mataró l'ha picat perquè som a 16 segons de l'equip de la Càlliga. I no molt m'importa el que fa el Liverpool ni l'altre. Eh, qui, qui són aquests? Oh. A veure, a veure, a veure... Bels Ara ja estan aquests, número 3. Si ara n'és entrat la Boa, la Boa, ha decidit gol. Corre entrar o jogador. Tá. Ah. Vale? Ah, Boito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Só o Maguíta o Galilão! Só o Maguíta o Galilão, no, 9! No.